Du lytter til Radio 24 den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Eseløer med Jarl Cordua. Velkommen til programmet Hitlers Æløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua.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 Og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløre, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. De her marstoner er fra den japanske Gunkangmarche, hvor teksten lyder nogenlunde sådan her, at krigsskibe af den rene jern vil beskytte kejseriet og angribe et hvert land, der vil skade Japan. Og kulrøgen fra skibene de stiger op i luften og tegner en oceanet strage. Lyden af kanonskud vil vende tilbage som en stemme af torten, og man vil bryde bølgerne tusinder af sømil for at lade kejseriets lys skinne. Ja, årsagen til disse tone er, at vi skal her i næste times tid tale om en helt anden krigsgugeplads, end vi tiden har talt om her i programmerne i Hitlers Æs -løre. Vi skal tale om Stillehavskrigen og mere specifikt se på krigen fra den kejserlige japanske flådes perspektiv. Og det gør vi, som vi har for vane her i programmet Hitlers Æs med udgangspunkt i en nyere bogudgivelse, Nemlig bogen Kampen om stillehavet, den kejserlige japanske flådes krig mod USA 1941 45 der er udkommet på informationsforlag for et par år siden. Forfatterne til bogen det er Niklas Setterling, der er svensk militærhistoriker med flere udgivelser bag sig, og Dan Øber, og han er lektor i krigsvidenskab ved Sveriges Forsvarshøjskole. Men når vi skal have søkrig i stillehavet under 2. verdenskrig, hvad vil være mere naturligt end at invitere dig, Paul Gros, i studiet? Du er jo kommandør i den danske flåde, men altså ikke længere i tjeneste. Du er militærhistoriker, blandt andet forfatter til en i dette program, tidligere behandlet bog om krigen i Østersøen 1939-45, og så har du været gæst i flere af vores programmer øh, her i Hitler og Sæløer. Men sidst, men ikke mindst, så er du også en meget erfaren og indsigtsfuld guide, på virksomheden Kulturs Militærhistoriske Rejser, og derfor så har du mange gange besøgt Pearl Harbor, som vi skal tale om senere i programmet. Velkommen til. Paul Gros, allerførst, hvad er egentlig baggrunden for, at Japan pludselig angriber USA's flådebase Pearl Harbor den 7. december 1941, og dermed kaster sig ind i 2. verdenskrig? Det havde de vel ikke behøvet? Nej, det har en lang historie. Man bliver nødt til lige at gå tilbage og se på Japans nyere historie for at få baggrunden. I 1853, så langt skal vi tilbage, der sender den amerikanske flåde en Commodore øh, til øh, Japan for at åbne op. Efter et halvt års øh, ventetid, øh, tyven, så øh, siger japanerne ja til at handle med den vestlige verden, og, og Danmark får også en aftale om at handle med Japan i, 18, øh, i 1860'erne. Hvad, hvad en Commodore? Det er en, mellem en kommandør og en kontramiral. Det er den laveste admiralsram. Okay, det er den Ja, så han går med nogle simpelthen og slet skjulte trusler om, at nu skal de åbne op. Der kommer en, det, der hedder Maj-restaurationen, hvor man får en ny kejser i 1868. Og der beslutter man sig for at åbne op for den vestlige verden, og få øh, øh, moderne militære styrker, og de flodestyrkerne, de skal selvfølgelig modelleres efter den bedste flod i verden, det er Royal Navy, det vil sige, at man kopierer deres uniformer, man køber sin skib, i, i, i, man køber sin skib i England, og man øh, sender øh, japanske servicer på øh, skole i England. Herren, den skal være efter den bedste herstyrke i verden, så man modellerer sig efter den franske, og to år efter så får den franske her et ordentligt nederlag øh, i forbindelse med den øh, fransk-tyske krig af øh, 1870-71, så der skifter man lige hest og siger, at nu skal det ikke være den franske hest, der med, øh, Franske her, der er forbillet med. At det skal være den tyske her. Så der kommer en tysk med ud og driver deres officerskole og deres forsvarsakademi, og så starter man en skoleordning, hvor alle japanere får skolepligt. Det vil sige, at i løbet af 25 år, så har man altså fået skabt et meget moderne samfund. En god et, uddannelse. Så det er simpelthen et, et syvmilleskridt ind i, i modernitet. Ja, et, et, et, et, en fantastisk uh, måde, de har organiseret sig på i Japan. Så får man en krig uh, mod Kina, og uh, 10-årige, det er til uh, 94 hvor man slår kineserne, og det skulle have givet nogle øh, territoriale gevinster, men stormagterne går ind og blander sig, så Japan får ikke øh, øh, besiddelser på Liautong af halvøen, som man gerne ville. Dem tager russerne i stedet for, fordi kineserne de vil meget gerne låne penge af russerne, og så stiller russerne nogle krav. der, så den, De frugter, som Japan havde regnet med, dem får de så ikke så beslutter man sig ved begyndelsen af det nye århundrede uh, omkring 1904, at nu må vi have en hurtig krig mod uh, Rusland, uh, fordi uh, vi skal have den her krig mod Rusland for at styrke vores interesser, inden den uh, transsibirske jernbanen bliver færdig. Så inden den er helt færdig, så angriber man uh, den russiske flådebase uh, i Port Arthur, og i løbet af kort tid, så nedslider man hele stillhavsfloden, Der er kun nogle få krydsere i Vladivostok, som laver noget succesfuldt, men uh, herstyrkerne omringer basen og smadrer alt, hvad der er inden, Så den russiske flåde har ikke noget. De beslutter sig så for at sende enten sortehavsflåden eller Østersøflåden hele vejen ud for at slå japanerne. Det er nogen vej, kan man sige. Yes. Det tager ni måneder at samle den styrke sende dem ud gennem Storbelt, uh, rundt om Skagen gennem den engelske kanal, og de kommer ud for mange fortrædeligheder hele vejen ud. Og uh, i maj, slutningen af maj 1905, der bliver de alle sammen sænket eller ryger en neutral havn efter uh, slaget i tsushima i stredet hvor Admiral Togo med en underlægen styrke, som er fantastisk godt ledet, slår en stor russisk flodstyrke. Så det er en kæmpe succes for den det japanske flåde der. Det er første gang, en, at, at en nation slår en af de europæiske stormagter. Og det må, have også givet, det må også have givet en enorm selvtillid, øh, ved man har haft det der. Det gjorde det også, at, at man, sagde... man, man kunne se på karikaturtegninger i russiske aviser, der er en lille japaner, som får smæk over fars knæ, og, og sådan, den store russiske general, som smækker ja, de japanske tropper. Men... Uh... Japanernes syn på krigen, det var, at de, de følte sig tvunget ud i den. Og der er nogle paralleller fra 1904 og så frem til 1941. De var ikke sikre på, at de kunne vinde krigen. De havde ikke råd til at tabe krigen. De følte sig tvunget ud i den. Den skulle være kort og billig. Uh, den var nøje planlagt. Og uh, så kunne de ikke forestille sig, at de tabte krigen. Og man regnede med en forhandlingsløsning, og guderne plejede altid at hjælpe Japan i nød storm. Men de holder sig ud af Første verdenskrig... Ja, øh, de, øh, de er lidt med i Første Verdenskrig og får, så så Hans Ruk der bagefter, de får de tyske besiddelser ude i Stillehavet. Der er nogle øgrupper, som øh, tyskerne har haft, og de går til japanerne. Samtidig har amerikanerne jo altså også er, i tidens løb anskaffet sig lidt interesser i Stillehavet. Men efter Første Verdenskrig, så er man jo meget fokuseret på, og, og på nedrustning, og, og, og der, det spiller også en rolle i forhold til Japans flod. Ja, uh, i 1922 laver man uh, den, den såkaldte Washington-flådetraktat, som ender med, at fordelingstallet bliver 5-5-3 til USA 5, Storbritannien 5, Japan 3. Så hver gang man bygger større skibe, så skal det være efter den fordelingsnøgle, og det for at reducere floderne. Uh, det, der så sker, det er, at... I USA, både i herren og i flåden, der har man hele tiden siden 1905 sørget for at sende et antal unge løjtnanter ud til ambassaden i Tokyo, så de kunne lære japansk, sådan at man havde nogen, der kunne japansk. De folk fra det kontor, der, de kommer så tilbage til Washington og der bliver ansat i kodeknækningskontor, et til flåden og et til herren, og der arbejder man med de japanske koder, og der arbejder man med diplomatiske koder, og man leder efter et langt ord. Hvis man kan finde et langt ord, så kan man knække koden, tror man. Og det er samtidig med, der er uroligheder i Irland, så man leder efter den japanske betegnelse på sin Féin eller den modstandsbevægelse, der er i Irland. Og det er et ret langt ord på japansk. Det finder man, og dermed knækker man koden, og så kan man følge med i, hvor langt japanerne kan gå i de her forhandlinger. Så der, der kan man sige, at der bliver japanerne snydt. Så sker der det, at vi har præsidentvalg i 1928, og det vil sige i januar 29, der skifter man så præsident, og der kommer også en ny udenrigsminister, og han går rundt og ser hele udenrigsministeriet, og der er også noget, der hedder The Black Chamber, det sorte kammer. Og der får han at vide, at der knækker man blandt andet japanske koder. Og det, han bliver simpelthen chokeret, og så siger han, gentlemen, don't read each other's mail. Og så gentlemen, de læser ikke andre folks breve. Så han lukker kontoret, og skæbnen vil i øret, at den pågældende er minister for US Army i 1940. Altså herren, herrens minister. Herrens minister. Så det er jo en katastrofe. Så i begyndelsen af 30'erne, der kan man ikke noget som helst. Men i slutningen af 30'erne, der kaster man sig så over af ja, det, det med at læse japanske koder igen. Men der kan man altså starte helt forfra. Men altså, Japan er meget ekspansionistisk op i af 30'erne. Man har en krig øh, i Manchuriet i 31'erne, man har en krig mod Kina i 37, og, øh, og man har jo også undervejs øh, underlagt sig øh, øh, den koreanske halvø. Ja. Øh, det korte og lange er, at øh, Kontonherren i Mansuriet, den får besked på at beskytte japanske interesser. Og det gør den på den måde, at man råber hele området. Det er måske ikke den smartste måde lige at, at efterleve sådan en uh, besked på. Men uh, der er uh, nogle ganske særlige forhold, som gør sig gældende i Japan på det her tidspunkt. Det er, at krigsministeren og marinministeren de udpeges direkte af kejseren. Og de har særlige beføjelser. Blandt andet kan de gå uden om premierministeren og direkte til kejseren. Så det her, han foretager sig i Kvantum og i, i manchuriet. det er uh, simpelthen uh, på eget initiativ det er ikke med præmierministerens velsenelse. Der, man, man taler jo om, at uh, japanerne har en særlig kamper og, og krigertradition, uh, af hvad? Kan du sige noget, noget om det? Uh, hvad, vi har jo alle sammen set den der shogun-film uh, med, med Richard Chamberlain tilbage i Fielsen, der ligesom, uh, kommer omkring det der emne der. Men øh, har det nogen betydning i forhold til øh, den beslutning, japanerne træffer om at angribe Pearl Harbor og den USA? Uh, ja, altså de har den her krigertradition, og de er meget offensive. Og øh, så med til krigertraditionen, der kan man måske lige tage en lille detalje med. Uh, generalen, som uh, først uh, er, uh, lavede erobringer for den japanske her under den uh, japansk-kinesiske krig, og senere erobrede Port Arthur uh, fra Ruserne i den russisk-japanske krig. Han tilbyder på grund af de store tab, som man uh, havde, selvom man sejede, så ville han gerne at uh, begå uh, Harakiri eller Seppuku efter krigen, og det blev så afslået fra ministeriets side. Men da kejseren døde i 1912, og Kortasien forlader slottet, så begår han og fruen Seppuku, eller Harakiri. Uh, det er en samurai-praksis. Man følger sin herre i døden. Så sådan er det. Der er, uh, failure is not an option. Eller så, så træffer man uh, nogle, nogle beslutninger på, på, på egne vegne omkring, om man skal leve hvidelej. Yderligere japanske marktoner. Denne gang var det marschen fordi øh, vi det er jo i Stillehavet, det, det foregår, og, øh, og vi øh, er ved at lege op til øh, det japanske angreb på Pearl Harbor øh, 7. december 1941. Æh, forud øh, skal der jo træffes en beslutning. Hvorfor angriber japanerne Pearl Harbor, og hvordan forbereder man sig på det? Vi skal igen en lille bit smule tilbage. Man havde, hvis man ser på Japan, så er Japan et ørige, ligesom Storbritannien. De har en befolkning, som er højt uddannet, og det vil sige, de at de har en fin industri. De, kan, de kopierer i øvrigt væstligt design i stor stil, men de har ingen råvarer. Så Japan er ude på at skaffe sig råvarer, det vil sige olie og mineraler ude omkring. Og i den forbindelse, der Fører man sig frem rent propagandamæssigt med, at man vil gerne have, at kolonimagterne afskaffer deres kolonier i Asien, men underforstået, at det er så Japan, der skal overtage og drive kolonierne. Og der er i denne pragtfulde begreb den store asiatiske kollektive velfærdsfære, altså en slags. Japansk EU, hvor Japan er, er, er storebror, øh, og så har man smidt vestmagterne ud. Ja, det dækker altså i virkeligheden over, at Japan er den nye kolonimagt, men altså det er en asiatisk kolonimagt. Men så det vil sige, man er tvunget til at, at, at angribe amerikanerne, men altså, der er jo ikke mange råvarer over i, på, på Hawaii. Altså... Nej, um, japanerne træffer den her beslutning blandt andet fordi um, CNC, altså Commander in Chief, Pacific Fleet. Han er blevet flyttet fra den kaliforniske kyst over til Hawaii, og dermed er stillehavsflåden rykket, den amerikanske Stillehavsflåde rykket lidt længere over mod Japan. Og der prøver man lige at tænke, at finde en eller anden smart løsning. Den smarte løsning, set fra Japans side, det er at gå ind og fjerne alle de skibe, der er i Pearl Harbor. Så vil man, hvis man sænker alle de skibe, så vil det tage to-tre år for amerikanerne at genopbygge en flådestyrke, og i den periode, der vil man sagtens kunne finde en forhandlingsløsning. Amerikanerne ønsker formentlig ikke nogen langvarig krig, og de vil kunne se det fornuftige i det. Så man giver dem en på skallen, og så regner man med, at amerikanerne siger, af, det gjorde meget ondt, Ja, nu skal vi nok lære at være fred. Kan man kan man ned til det? Uh, ja, meget groft, Ja, godt. Der er et angreb mod Taranto 11. 12. november 1940, der inspirerer japanerne til et angreb mod Pearl Harbor. Hvad, hvad er angrebet, angrebet mod Taranto? Uh, Royal Navy i Middelhavet havde problemer med store italienske flådestyrker. Og det man gør, det er at man sejler uh, fra Alexandria. Over mod Sicilien. Og altså, er det ikke sandt, af, at øh, øh, ja, ja. og over mod øh, øh, hvad hedder det? af den italienske halvø, hvor der ligger en flådebase, der hedder Taranto. Der sender man nogle af sted. Det er sådan nogle dobbeltdækker, og de flyver kun med 170 km i timen, så det er ikke fordi, det går så voldsomt for sig. Der sender man fire sted med lysbomber og 10 med torpedoer. Torpedoerne er indstillet med nogle, den særlige opfindelse, man har gjort, med nogle krydsfinere finder og ting og sager, så man låser uh, dybderårene i en periode, fordi man kan ikke tillade sig, at torpedoen bruger lang tid til at svinge sig ind i den rigtige dybde. Hvis man kaster torpedoer i en havn, så, uh, hvor der måske kun er 10-12 meter dybt, så må torpedoen ikke lave nogle store udsving. Det korrigerer man ved at låse dem med nogle krydsfinerede plader. Det er en engelsk opfindelse. Og det virker. Man sænker simpelthen de store skibe under den aktion, som er set fra et britisk synspunkt relativt billigt. Man mister to øh, sortfish fly med besætninger, men man får så sænket tre slagskibe. Men i det hele taget er øh, det her med Pearl Harbor, det, det, det tager jo lang tid. De skal jo samle flådestyrkerne, de skal have mange fly, de skal have uddannede piloter. Og så skal de først og fremmest jo komme helt hen til bytet, uden at blive set. Ja, øh, ham der hedder Minoru Jinta, som er løjtnant, det er ham der siger, planlægger det hele for den japanske flåde. Han rejser over til uh, Taranto øh, og øh, ser, hvad der er sket på basen. Øh, og øh, så flyver han i øvrigt videre til USA. Han er i New York øh, to-tre måneder før angrebet på Pearl Harbor. Han er manden bag uh, operationen. Uh, og uh, han skal så sørge for, at den japanske flådespiloter bliver trænet i de her uh, torpedo-operationer, så man i et område, hvor der er 10-12 meter dybt, uh, kan kaste uh, uh, luftborne-torpedoer og sørge for, at de ikke går i bund i, uh, på havnbunden. Uh, uh, så man skal altså uh, sende temmelig mange fly afsted, og man har øvet sådan set snydt lidt, han er sagt i øjne, fordi amerikanerne har jo beskæftiget sig meget med, hvad nu, hvis nogen angriber af deres flådebase. Der har stået beskrivelser af øvelserne i U.S. Proceedings, det vil sige flådens blad, og japanerne de læser altså også amerikanske blade, og der har man øvelser i blandt andet at angribe af flådebasen af Pearl Harbor, komme nordfra og angribe på en søndag, hvor der ikke er så mange ombord på skibene. Det interessante er jo også, at øh, vi er i en tidsalder, hvor hangarskibenes betydning pludselig øh, er, er fremme. Altså, før, før, omkring 1. verdenskrig om man har man haft de her slagskibe, der har haft udvekslet slagdueller, blandt andet slaget i Jylland i, i 1916, øh, som vi netop har fejret 100 års, øh, jubilæet eller markeret 100-årsdagen for. Øh, men, men, men nu er det japanerne, er i de første, der sådan faktisk satser benhårdt på, øh, på hangarskibe det vil sige, at man har det flystyrker, der, der er den offensive kraft. Ja, både i øh, den japanske flåde og i den amerikanske stillehavsflåde, der har man, øh, nogen har satset meget på flystyrker, og den japanske flåde, der er det nok, øh, der, der, er de, der er de gået endnu videre. Så de har satset meget på deres hangarskibe og på uddannelse af deres øh, piloter. Der er en rapport fra en britisk uh, marine i Tokyo, uh, i, uh, han, uh, skal, uh, som at attaché, har han jo nogle efterretningsmæssige opgaver, og han sender uh, en rapport hjem i marts 1940. Uh, og der er jo man, mange i den vestlige verden, som er racistiske på det her tidspunkt, små eller større racistiske bemærkninger. Og han gør lige klar i sin rapport, at det er jo almindeligt velkendt, at de her små japanere, at de kan ikke se om natten, de kan ikke lære at flyve ordentligt, og de kan ikke lære at bygge ordentlige flymaskiner. Og det var måske ikke verdens bedste efterretningsrapport. For det, der så sker halvandet år senere, det er, at de Westerlie bliver angrebet af verdens bedste flyåben det er den japanske kejserlige japanske flådes piloter det er verdens bedste og de har verdens bedste fly på det tidspunkt. You det, plane flying mean heaven like the wrong destination for that baby. That's a zero. Real det er en Zero. Uh, alle os, der har læst uh, Pulp Fiction uh, krigstegneserie i 70'erne og 80'erne, vi ved godt, hvad en Zero er for noget. Uh, det, er jo, uh, det er nok den mest berømte om um, japanske flyvemaskine. Der var, der var flere, uh, uh, Paul Gros. Kan du ikke forklare, hvad, hvad, hvad kan Zeroen uh? som i øvrigt er udviklet af Mitsubishi flyfabrikken. Ja, den hedder uh, Mitsubishi A6M2, og på japansk rejsen. Uh, og uh, amerikanerne havde forskellige uh, betegnelser, de brugte amerikanske ord uh, for uh, de japanske fly. Uh, så den bliver kaldt uh, Zero, og det er en ensidig jæger, og det er et mest manøvredygtige uh, der findes. Uh, og den er relativt let, uh, og... Uh, Amerikanerne er meget interesseret i den japanske flykonstruktion, og når vi når frem til kampene ved Kiska og Atu oppe i Alløjterne, altså den, den øgruppe, der hører til Alaska, der finder man en komplet seo, som er nødlandet vendt om på ryggen, og piloten har brækket halsen, så han sidder med bunden i vejret, han sagt, og der bjerger man flyet, og det flyver amerikanske piloter så imod under deres uh, træning over i USA. Der flyver de simpelthen mod en, en Zero på det, fra det tidspunkt. Men uh, de fly, der er med på hangarsk, de japanske hangarskebe, det er Zeroen, som er en fighter, det vil sige et jagerfly, som uh, dækker mod andre fly. Så er der et uh, Val-fly, uh, det er lavet af Aichi, den hedder D3A1, og det er en styrtbomber. Det vil sige, at der kommer man med uh, en anslagsvinkel på ca. 70 grader, sigter med flyet og frigør så en bombe, og uh, i de her tilfælde, der var styrtbomberne, de var udstyret med nogle bomber, som var ombygget uh, 15-tommer panserbrydende granater fra uh, den japanske flåde. Det vil sige, at man sætter nogle halvefinder på den her granat, og så skal den, når den kommer med stor hastighed og bliver frigjort fra flyet, så vil den uh, forhåbentlig borer sig igennem et stort uh, panserdæk, og, og så eksploderer nede i ammunitionsmagasinerne. Den tredje flytype, det er den, der hedder, uh, bliver kaldt Kate af amerikanerne. Det er en Akadima, uh, B-5N2. Det er et træsædet fly, en torpedo-bomber, uh, så den kan altså slæbe en, en torpedo. Uh, den vejer 915 kilo, og uh, det var den, man brugte til første bølge uh, i Pearl Harbor, hvor der er 40 torpedo bærere fly, som kommer ind for at sænke de store skibe i havnen. 443 fly, to slagskibe, tre krydser, ni destroyer og to tankskibe under ledelse af Admiral Nagumo er på vej mod Pearl Harbor. Og så sker der noget den 7. december 1941 kl. 07.55 tid. at det her er lydsporet fra filmen Pearl Harbor. Det er sådan en Hollywoods øh, hvad skal man sige, fortolkning af, hvad der foregik øh, 7. december 1941. Øh, øh, Paul Gros' øh, allerførste øh, Hollywoods fortolkning omkring Pearl Harbor. Har du noget at sige om det? Ja, øh, vi er. Jeg har jo med det her reksbyrå, at gøre, der har vi kontakt til den ledende historiker på Pearl Harbor Museet, der han har været rådgiver for den seneste Hollywood-produktion. Og han sagde, at der er to ting, der er rigtige i den film. Den ene, det er, at det jo fandt sted den 7. december 1941, og den anden, det jo fandt sted i Pearl Harbor. Resten, det er opfundet. Men hvad er det, japanerne rent faktisk gør? De sender en flådestyrke fra de nordlige japanske øer, op igennem et tæmmeligt ukæstfrit farvand nordpå, over mod den vestlige del af Stillehavet, og så angriber de den hawaii øgruppen gruppen nordfra. Det er hovedøen Oahu, man angriber, og der angriber man, det er ikke bare flodbasen på Harbor, men det er herrens installationer, herrens flyvåben, marinens installationer, marinens Flyvåben og US Marine Corps, og US Marine Corps flystyrker. Man må jo sige, at japanernes resultater er jo sådan, i hvert fald på det tidspunkt, at det var et rimelig succesfuldt angreb. Fire slagskibe sænket, fire slagskibe beskadiget, tre krydser beskadiget, en destroyer beskadiget, og tre andre skibe sænket, 188 fly ødelagt, 155 fly beskadiget, 2400 cirka bedræbt og 1100 såret. Hvad er din... Øh, når man så kigger på det, var det et, et, et, et meget vellykket angreb, eller, eller er det måske blevet lidt overfortolket? Set fra Japansk side, så manglede hangarskibene. De amerikanske hangarskibene, de tre, der var i stillehavsflåen, de var alle tre til søs. Så dermed så mistede man chancen for at sætte hangarskibene ud af spillet. Men det lammede da US Navy i stillehavet i en periode. Man snakkede om, at Nagumo skulle have lavet et tredje angreb, han sender to bølger ind og, og øh, øh, den tredje bølge kunne måske have ødelagt værftet og olieforsyningerne der. Men, men det er relativt, sige, godt resultat han får. Men han bliver nødt til at redde sine hangarskibe, så han beslutter sig for, da andre bølge har været inde, at trække sig tilbage, så hangarskibene ikke bliver udsat. Our island, whatever the cost may be. fight on the du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24-7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Korte. I give you a toast. Ladies Og i dag, der taler vi om stillehavs, Stillehavskrigen øh, ud fra en øh, svensk udgivelse. Kampen om Stillehavet, den kejserlige japanske krig mod USA 1941 45 der er udkommet på informationsforlag. Og det gør vi i selskab med kommandør Paul Gros, som har... Øh, øh, Stort kendskab til Stilhavnskrigen og navnet i Pearl Harbor, som vi netop har fået angrebet, og vi har fået gjort regnebrættet op. Man kunne lige spørge, på Grose, hvorfor var amerikanerne ikke bedre forberedt på, at japanerne kom? Det er jo en meget indviklet historie, men Admiral Husband uh, Edward Kimmel og Lieutenant General Walter Campbell Short, de to havde forsøgt i oktober 1941 at hæve beredskabet, uh, men Washington greb ind og aflyste for ikke at opskræmme øerne, så øernes beboere unødt. Men den 27. november 41, da udsender Washington så en uh, advarsel. This dispatch is to be considered a war warning. An aggressive move by Japan is expected within the next few days. Execute appropriate defensive deployment. Det vil sige... Uh, der, der, der er en krigstrusel. Uh, Japan vil formentlig lave et eller andet uh, offensivt inden for de næste uh, få dage og uh, iværksætte uh, forsvarsforanstaltninger. Men, men man bliver taget med bokserne nede, det må man ja, jo sige. fordi... Uh, de må jo stadigvæk ikke opskræmme befolkningen, så det man gør, det er, at man parkerer alle flyene øh, vingetip ved vingetip ind på midten af baserne, fordi man er bange for, at der kommer sådan noget 5. kolonnevirksomhed. Der er en masse japanere på øh, Hawaii, så det kunne være, at det var måden, man gjorde det på. Så man havde ikke forventet, at der kom seks og fra nord med over 400 fly øh, til at angribe. Og det er søndag morgen, uh, præcis, uh, eller lidt i 8, uh, da, der kommer uh, den første bølge ind. Og så er USA altså rådet ind i, i krigen. Mr. Vice President, Mr. Speaker, members of the Senate, of the House of Representatives, Yesterday, December 7. 1941, a date which will live in infamy. The united states of america was suddenly and deliberately attacked by naval and forces of the empire of japan det vi hører her det er franklin delano roosevelt USA's præsident som er i kongressen det er dagen efter det er den 8. december 1941 var han holder sin berømte infamy speech han taler jo om, som vi hører, at dates which will live in infamy. Øh, Japaner, Japanerne har overfaldt USA uden en kriserklæring, øh, og nu er øh, USA i krig mod Japan. Og, øh, og så er der nogle politiske implikationer, fordi det får jo også Adolf Hitler til pludselig at, at erklære USA-krig. Ja, øh, Roosevelt havde jo støttet Churchill så godt han kunne, men han havde ikke hele kongressen med sig. Og med det angreb, som japanerne udfører, og så Hitlers krigserklæring fire dage senere, så står han jo meget stærkere. Han har politisk enighed, og der er enighed om både at slå Tyskland og Japan, og man beslutter sig for at tage Tyskland først, har første prioritet, fordi de kan måske lave en atombombe. Så stillehavskrigen bliver nok af første prioritet uh, i mange henseender rent materielt og soldatermæssigt. Det er mange ressourcer, som USA afsætter til Stillehavskrigen. Så det, det er ikke sådan. En, man skal ikke opfatte det som en anden prioritet. Men man har jo også fået man siger, vagt den amerikanske befolkning som vrede, fordi der har været en diskussion internt i USA. Og gennem 30'erne om, skal man holde sig blande sig, eller skulle man, skulle man holde sig udenfor? Nu, nu er man simpelthen med. Og, øh, og det kan man jo så takke banerne for. Og, øh, og hvad gør amerikanerne? De sætter jo et, et, et stort program i gang med, at der skal jo bygges nogle skibe, der skal jo indkaldes nogle folk, der skal produceres noget militært kram Man, man har sådan set hele tiden haft nogle planer. Siden 1905, der har man haft det, der hedder Plan Orange fra en krig i Stillehavet, Og den bliver jævnligt ført af jure. Og siden 1921, der var en løjtnant fra US Marine Corps, som tog på turné i hele Stillehavet, Og det er hans plan, og det er de samme øer, som man er som han havde anbefalet i 1921. US Marine Corps, de aflyser al aktivitet i 1932 34 og koncentrerer sig om, hvad der nu skulle ske, hvis der kom en krig i Stillehavet, Og så holder man nogle øvelser, og så designer man nogle skibe, så man, og man byggede en af hver. Det vil sige, at man havde nogle landgangsskibe, og man havde det, der hed attack transport. Man stillede krav til de forskellige enheder, så man kunne transportere en masse soldater på et større skib, og det havde så altså et, et vist antal mindre landgangsskibe med, og så kunne man altså angribe en ø-gruppe, hvis der for eksempel var hangarskib eller slagsskib med, som kunne støtte en landgangsoperation. Så... Det øjeblik, vi når til den 7. december 41, så kan man starte produktionen af alle de ting, som man har tegningerne på. Og det samme gælder altså bombefly B-17 og B-24 osv. De bliver sat i kæmpe produktion, men det er jo ikke sådan, at man kan gå ud ved samme bånd en måned efter og hente tusindvis af fly. Det tager halvt halvandet år, før man har virkelig fået et, sat industrien i gang. Man skal lige op, og lop, lige op i, i gear. Der Kampf um Singapur. Die Soldaten des Tenno haben sich in zweieinhalb Monaten durch die Fieberhölle des malayischen Dschungels hindurchgekämpft. Nun stehen sie vor der Straße von Johore. Die britischen Stellungen werden sturmreif geschossen. So vollzog sich der Übergang über die Johore-Straße rücken bei strömenden tropenregen in ihre Bereitstellungen zum Sturm Singapur. En begejstret nazistisk propaganda her fra, fra det tyske Urevue fortæller om hvordan de allierede deres allierede japanerne har stor succes med at nedkæmpe britterne i i, i Singapore, som de så overtager i i 1942. Og men du har sådan den japanske flåde hvad hvad skal de lave nu? Ja, man rykker altså syd på og man har i en af sommeren 1941, der overtager man, det er jo, mens Vichy-regeringen er ved magten i den sydlige del af Frankrig, der overtager man simpelthen de franske kolonier, Vietnam, Cambodja og Laos Fransk Indokina. Fransk Indokina. Så der er ikke så langt derfra og ned til Singapore. Britterne havde forberedt sig meget på en invasion af Singapore med en hel masse kanoner, som strittede ud over havet, men det, de ikke havde regnet med, det var, at japanerne kom over land, så de kom uh, over land uh, nordfra og uh, hurtigt erobrede det. De havde nogle store flodstyrker med, så da Churchill sender to slagskibe ud, uh, så bliver de sænket uh, nogenlunde samtidig med Pearl Harbor, så det er en katastrofe for Royal Navy. Men pludselig så kommer den japanske flåde så langt som til Ceylon, hedder dengang i dag, hedder det Sri Lanka, altså på Indiens sydspids. Det er sådan det, det, det mest vestlige, man kommer, og der er også en træffning. Ja, der er, uh, man tænder nogle hangarskib over, og der er nogle træffninger, og Royal Navy prøver at holde sig så langt ud af uh, kampene som muligt og, og bevare de enheder, uh, man har så om man er hårdt Men japanerne er godt klar over, at deres forsyningslinjer er ved at blive utrolig lange. Og det er jo altså også sårbare, hvis der kommer en ubåd forbi. Det første slag, der er imellem amerikanerne og, og, og japanerne, det er slaget i koralhavet 4. til 8. maj 1942. Altså et lille halvårs tid efter Pearl Harbor. Det, sli, det kommer til at slide på, på de japanske styrker. Og det interessante ved det slag, det er jo, at det er jo sådan set ikke nogen slagdueller med, med, med kanoner mellem skibene. Det er flystyrker, ja, det... Der, er, der ligesom er, er, er slagvaren her, om man så må sige. Det er første gang i verdenshistorien, at man har en træffning mellem to styrker, som ikke ser hinanden. Så det japanske fly tager af og får kontakt med de amerikanske hangarskibe, og tilsvarende får de amerikanske fly kontakt med de japanske hangarskibe. Og der taler man altså om, at japanerne får en, en taktisk sejr, men på lang sigt uh, bliver det en uh, strategisk sejr for amerikanerne. Der er to slag der. Der er Coral uh, og så er der et uh, nede ved uh, Syd for uh, lidt senere. Så kommer det andet slag, som uh, måske efter Pearl Harbor er det måske det mest berømte, nemlig slaget ved. Midway. Det er japanere, der igen er offensive og vil angribe øh, Midway. Hva, hvad er Midway, og, og, og hvad, hvad er I hele ideen med det? Midway er en base, som ligger midtvejs øh, i Stillehavet, og den er vigtig for amerikanerne, så den ligger altså et godt stykke øh, nordvest øh, for Hawaii. Og øh, der har man haft de her slag, som vi lige har snakket om, to slag nede øh, nordøst for Australien og man har mistet Lexington, skibet der, og i det første slag og i det andet slag, der bliver Yorktown beskadet. Den bliver beskadiget så alvorligt, at hangarskibet i Yorktown, at japanerne tror, den er sænket. Det skiv skal tre måneder i dok så af skaderne. Så det humper hjem til Pearl Harbor, og så har man 72 timer, hvor arbejderne arbejder som sindssyge på åndersværfter for at få gjort det krigsklart. Det lykkedes på de der 72 timer at få gjort det krigsklart, sendt ud sammen med to andre hangarskibe op til en position nordøst for Midway. Det, der er sket, det er, at man har fået delvis adgang til nogle signaler, som man har knækket. I maj måned, der kunne man knække den japanske øh, flådekode «delvis». Men uh, der var nogle ting, der var det, der hedder overskifreret. Uh, så man vidste, at målet for den store japanske operation, som var uh, sat i værk, det var AF. Så går lederen af uh, det her kontor med at knække koder. Uh, han uh, er Joseph Rochford. Han går uh, til uh, Admiral Nimitz, som er nu er chef for uh, den amerikanske stillehavsflåde, og siger, at jeg tror, at japanerne går efter Midway. De kalder jeg i hvert fald målet for AF. Jeg foreslår, at vi sender et hemmeligt signal ud til basen på Midway, om at de skal sende et signal tilbage til os, et klart sprog, om at friskvandsgeneratoren er gået i stykker. De tror formentlig ikke, at de er rigtig kloge er i øh, flåestaben, at dem er ude på Midway, men de gør, som de får besked på, og sender, at friskvandsgeneratoren er gået i stykker. Tore senere så opfanger amerikanerne et signal, som de knækker hvor fra en, enhed, en japansk enhed, som har foretaget radioerløbning, og det, de sender AF-mangler færskvand. Så dermed så har amerikanerne fået at vide, at det er det. Så kan de ikke læse flere koder, fordi øh, med udgangen af maj måned, så øh, kan de ikke læse koder. I juni kan de ikke læse koderne. Det gør, at, at Nimitz kan sende sine hangarskibe op, nordøst øh, for Midway, og han er så heldig, at han får dem på plads deroppe, inden de 25 japanske ubåde lægger sig på en patruljelinje for at melde, om der er hangarskib forbi. Så de er forbi øh, den der linje. Så japanerne kommer op med en flådstyrke øh, og med en masse fly ombord, det der hedder Kido Butai, øh, den mobile styrke, de er på vej mod Midway, og de launcher, der sender deres fly i luften, øh, og bomber Midway. Og så kommer uh, et kæmpe søslag uh, 4. Og 5. juni, hvor man jo altså bekæmper hinandens hangarskibe. Japanerne har på fornemmelsen, at der måske er et amerikansk hangarskibe i farvandet. Amerikanerne finder de japanske hangarskibe. Første bølge, der kommer ind, det er en eskadrille med torpedo -bommeres. Alle ti bliver skudt ned. Der er tre mand i hvert fly. Der er en fra et af flyene, som overlever af de 30 mand. De har også nogle styrtbomber med, drive som kommer, og de har bedre held med sig. Og det, der sker, det er, at Nagumo, som igen har kommandoen over den her flodestykke, Kido Butai, han vil ind og bombe en gang til over Midway. Da han så får en melding om, at der nok er et amerikansk hangarskib i farvande, så beordrer han, at de skal skifte våben, de skal have nogle andre våbensystemer ombord. Og mens man tanker flyene og skifter øh, ammunitionen ud til noget, der er velegnet mod hangarskibe, så kommer der styrtbommer ind, som angriber det. Og det er simpelthen en drømmesituation at komme med en styrtbommer og angribe et hangarskib, mens alle flyene bliver tanket op. Så de tre af dem får træffer, og der går ild i dem, og de eksploderer og synker osv. Og den fjerde, øh, det fjerde japanske hangarskib bliver sænket dagen efter. Ja, det, det vi hører her, det japanske seror, der angriber USA's øh, landstyrker faktisk i Hollywood-filmen Midway fra, fra 1976. Resultatet bliver jo en, en katastrofe for, for japanerne, og, og det er jo et, et afgørende vendepunkt øh, i krigen. Øh, de japanske tab, fire hangarskibe, en krydser, øh, og det er sænket, og 332 fly er ødelagt. 3.500 mister japanerne, og det er mange af dem er søfolk og piloter. Øh, og, og de kommer sig næsten aldrig efter det her. Øh, det vigtigste er jo, at man, man mister flyene, og man mister øh, piloterne, på Krus. Ja. Øh, jeg sagde før, at øh, japanerne havde verdens bedste piloter, og det er rigtigt nok, at øh, det kejserlige japanske flådes piloter var de bedste i verden. Men man havde jo ikke utrolig mange af dem. Man havde kun uddannet lige præcis dem, man skulle bruge. Øh, og man kan ikke uddanne sådan nogle piloter i en gevaldig fart. Øh, så det øh, de er ikke i stand til at generere erstatninger for de piloter, de mister. En af de ting, som man også kunne, kunne, kunne, kunne hæfte sig ved, det er det her med omkring, vi er i radarens øh, barndom. Altså, når man føler, at de er bogen, så er der jo, i alle de her slag, så kan de ikke rigtig finde hinanden. De ved ikke, hvor hinanden er. De går meget fejl af hinanden. Og nogle gange, så er det sådan en ren tilfældighed, og de pludselig, øh, når de skal ud over, for eksempel finde et mål, at de finder det. Øh, og, og lige så snart man har sendt flyene afsted, for eksempel japanerne, ja, så er man sårbar i forhold til fjenden, der sender sine fly ud. Så det, det, er, jo en, det er jo en lidt spøjg at, at man fægter meget i blinde i virkeligheden. Ja, japanerne var utrolig gode til natkamp, så de klarede sig uden radar. De havde øvet sig meget i natkamp, så i de indledende slag, der bruger de ikke radar, og der angriber de om natten, hvis de kan af sted med det. Men 1941, der opfandt britterne magnetronen, og dermed kunne man bruge højfrekvente Radar-systemer, og de bliver sat i masseproduktion i USA. Og det kommer så til at præge krigen fra 42-43, hvor man har radarinstallationer ombord i alle de større skibe. Og dermed giver det muligheden for at skaffe sig noget varsling. Og den mulighed har japanerne ikke. Der sker af en eller anden grund meget lidt i Stillehavskrigen, altså på, på flodniveau i 1943. Det mest opsigtsvækkende det er jo, at øh, øh, øh, amerikanerne de snimyrter øh, admiral Yamamoto i den, det, man kalder for Operation Vengeance. Hvilken betydning har admiral Yamamoto, som vi jo, øh, man kan, har oplevet i diverse Hollywood-produktioner? Admiral Yamamoto var sig en af de fire hjerner bagved angrebet. Han var flådchef, så var der chefen for, uh, for flodens flyveåben, uh, Onishi uh, Takiyo, der var kapitalen Miogenda, uh, som jeg snakkede om, som havde været i Taranto for at se, hvordan det var gået for sig, og så var der årsgiftet Mitsuo Fujita, som ledte angrebet ind mod Pearl Harbor. Det er de fire nøglepersoner. Yamamoto var flådechef, han havde en baggrund i Washington, han havde været uh, japansk flådeattaché i uh, Washington fra 1926 til 1928, så han vidste, uh, hvordan uh, Amerika var en alvorlig modstander, fordi de havde et kæmpemæssigt industrielt uh, potentiale og også økonomisk baggrund for en længere krig. For amerikanerne, der var han den skyldige i Pearl Harbor. Så da man den 14. april 43 opfanger et signal om, at han og øh, hans stab, de vil øh, flyve fra en flybase til en anden, øh, lidt nord for Australien, en øgruppe der, øh, der beslutter man sig så for at sende nogle jager, efter man ved, at, at øh, han vil komme øh, den 18. april. Så man sender nogle p 38 fra herrens øh, flyvåben øh, ud på patrulje, 18 stykker, og... Øh, det er lidt uh, helt ude i, uh, i nærheden af den maksimale rækning, men derude, der finder de jo altså to stabsfly og skyder dem ned, og dermed får de altså hævnet Pearl Harbor. Men amerikanerne bliver nødt til for ikke at afsløre, at de læser signaler, så bliver de nødt til de næste fire dage at sende tilsvarende patruljer og fly ud samme sted. Det næste større slag, det er slaget i det filippinske hav ud fra Marianerne den 19. til 20. juni 1944. Der har været nogle slag forinden, men, men nu tager vi en af det her, det er historiens største slag mellem hangarskibe. Øh, hvad er det, der foregår der? Der får vi uh, de største luftkampe, der nogensinde er set, og du nævnte radar før. Der har uh, amerikanerne virkelig demonstreret, hvad de kan med radar. De kan holde styr på deres egne fly. De har fået det, der hedder IFF, installeret i deres egne fly. Det vil sige, at de kan på radarbilledet se, hvilke fly, der er amerikanske. Og så kan de regne ud, at dem, der ikke er amerikanske, de må så være japanske. Og der er man i stand til at sende jagerfly ud og holde, holde øh, de japanske fly af stangen, øh, de fleste af dem, og øh, det er nogle gange sådan, at japanerne angriber halvdelen af de fly, de angriber med, de bliver simpelthen skudt ned af jager øh, på stor afstand, og så er det kun den anden halvdel, man skal tage sig af med luftværnene ind i nærheden af skibene. Det er et slag, hvor japanerne de, øh, mister tre hangarskibe og, og 600 fly, de, de mistede 123 fly. Og så kommer det, det, er måske det sidste store knæk, kan man sige. Det er slaget ved Lejdebugten. Det er måske det største søslag under hele Stillehavskrigen 23. til 26. oktober 1944. Og det er også tæt ved Filippinerne. Det er fire store søslag i, i et, Poul Gros. Her til sidst, hvad, hvad går det ud på? Ja, det er et kæmpe søslaver i forbindelse med uh, landgangsoperationerne uh, på Filippinerne. Man vil gerne tilbagerober uh, Filippinerne, og der kaster japanerne tre flådestyrker ind, og det lykkes den ene af dem, som udelukkende er lokkemad, at trække de amerikanske hangarskibe nordpå og væk uh, fra styrken, sådan at de to andre uh, kan gå ind og ødelægge brohovedet. Det, det, er, det er slagskibsstyrker. Uheldigvis for. Japanerne, så ligger der amerikanske ubåde, som kan rapportere om de flodestyrker, som går igennem uh, San bernardino strædet og surigao -strædet. Det går lidt sent op for uh, amerikanerne, at uh, hangarskibsstyrken er blevet naret væk uh, op mod den styrke, uh, der er mod nord. Og uh, han har en hård tid. Ham der er tilbage uh, ud for landgangsstrandene, han har nemlig kun seks af de her escort carriers, og han bliver angrebet af en stor Øh, Man har så muligheden for at gå op mod vinden. Det er væk fra fjenden, og der kan han gå næsten lige så hurtigt som japanerne. Så der kan han øh, skjule sig i dårligt vejr, få sin fly op, og det lykkedes lige akkurat at, at redde styrken, men, men øh, de destroyer, der er, de går til i kamp mod øh, japanerne. Over 10.000 japanere mister livet, og de mister et uendeligt nærmest antal skibe af forskellige størrelse. Situationen for japanere, japanerne er jo, at de har ikke nogen flåde til sidst. Deres havne er De kan ikke hente brændstof ned fra Indonesien, og deres havne er blokeret. Situationen er håbløs. Ja, øh, amerikanerne har lavet den, der hedder Operation Starvation, med at kaste miner øh, rundt om. Uh, de bliver luftnedkastet fra B-29, og de bliver, uh, der bliver uh, lagt miner fra ubåd. Amerikanerne har jo en kæmpe ubådskampagne, og de mister uh, 51 ubåde, uh, så so, so det er en ret stor kampagne, de her der. Men man kan ikke sende skibe til og fra Japan, når vi når frem til sommeren 1945. Man har fuldstændig spærret uh, dem med miner. Konklusion til sidst. Det var dumt japanerne at engagere øh, amer øh, amerikanerne i den krig? Ja, de havde ikke regnet med, at amerikanerne havde forsvarsvilje øh, i den grad. Øh, man havde regnet med, at øh, det, man havde baseret det på, at øh, amerikanerne var nogle tøstdrenger. De tog ikke dit, og de tog ikke dat, og det var nok en fejlvurdering. Men man prøvede at påføre dem så store tab som muligt, sådan at man kunne få en forhandlingsfred. Tak til dig, Poul Gros. Du er kommandør, militærhistoriker og rejseleder. Tak fordi du kom her i dag og talte med mig om bogen Kampen om stillehævet. Den kejserlige japanske flådes krig mod USA 1941 45 af to svenske forfattere, Niklas Sederling og Dan Öberg. Hitler-sagsløret er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Kortve Og jeg er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via rade247.dk. Vi slutter med en danseglad amerikansk evergreen fra krigsårene, nemlig In The Mood, med orkesterleder Glenn Miller, der i øvrigt selv, som indrulleret i US Army's Air Force Band, omkom under krigen i december 1944, da hans fly i dårligt vejr forsvandt over den engelske kanal. Tak for i dag.